Можливо, що почнуть розшуки. Ні, марні побоювання. У його зовнішності немає нічого, що впало б у вічі випадковому спостереженню. Нічого, крім його високого чола, яким він потай пишався, але яке було закрите капелюхом. Так, досі він не зробив жодної дурниці, як і на загальну думку завжди роблять убивці, і був упевнений, що не зробить її і надалі. Він не відчував зазвичай приписано вбивцям бажання знову відвідати місце злочину. Хоча він і шкодував, що необхідність змусила його до цього вчинку, але не відчував ані найменших докорів совісті, хтось мусив померти. І вже, звісно, Краще ця груба тварина, ніж доведена негідником до вичаю змучена лагідна жінка, яку нас завжди звільнив його постріл. Годинник знову пробив, гардер швидко покрукував до середини Гавані, де була стоянка таксі, і покотив на вокзал. Раптова боязнь пронизала його. Злочин міг уже виявитися, можливо, Поліція вже встановила стеження за підозрілими подорожніми. Абсурд! Однак страх не минав, попри його явну безглуздість. Шофер таксі якось дивно подивився на нього. Ні, це лише уява. Він завагався на мить на порозі вокзальних дверей, потім сміливо ступив усередину. І придивив контролеру свій зворотний квиток. Ніде не було видно полісменів. Він увійшов у пульманівський вагон, де вже сиділо п'ятеро інших пасажирів. Поїзд рушив. Під'їжджаючи до Лондона, він знову відчув напад страху. Чи не чекають, попереджені телеграфом, детективи прибуття поїзда? ні. Ніхто не зупинив його і не звернув на нього уваги. Двогодинний переїзд до Гарвіча був для нього суцільною мокою. Він згадав, що залишив під більярдом цілілу від вогню частину листа. Дурна забудькуватість. Одна з тих дурниць, які роблять вбивці». На щастя, величезний натоп на набережній Гарвіча захопив його в своєму стрімкому потоці на борт великого пароплава, та мітруби якого викидали хмари диму в зоряне небо. Одна перевага. Детективи не зуміють виявити його серед цієї штовханини. Хіба що вони затримають під час обходу судна? або ж підстерігатимуть його під час висадки в Данії. Ще одна пересадка все з тим самим моторшним трепетом страху з на поїзд, що відходить на Копенгаген. Нарешті він під'їхав до готелю, в якому зупинилася Емілія, і постукав у двері її номера. «Я не був у нього», – відповів він на її німе запитання – Вирішив, що краще почекати його відповіді на твій лист. Брехня мимоволі зривалася з його вуст. Втім, що він міг сказати їй? І відтепер він буде вперто підтримувати цю брехню, якщо тільки його не викриє поліція. Думаю, що ти мав рацію, погодилася Емілія. Суперінтендант поліції Квангета та детектив-сержант перебували в білярній кімнаті готелю «Белвю». Обидва були в цивільному одязі. Потужні лампи під зеленими абажурами, які зазвичай бувають у білярні, заливали різким світлом зелений стіл і тіло Джона Франтінга, що звисало на нього, нерухоме і ніким не зворушене з місця. Жінка-поденниця, що виходила з кімнати, сіткнулася з товстим чоловіком, який успішно обдурив полісмена, що хорняв інший кінець довгого коридору, протиснувся між жінкою та стіною, вклонився обома кримінальним чинам і зачинив за собою двері. Суперінтендант худощавий, зі щільно стиснутими губами і гострими вусиками, Суворо втупився в новоприбулого. «Я гостюю у мого приятеля доктора Ферніваля», – весело заявив той. «Ви телефонували йому? Але оскільки він мусив вирушити на допомогу одній з тих обставин, у яких природа ніяк не хоче чекати, то я запропонував йому замінити його тут. Я вже зустрічав вас, суперінтенданте, у Скотленярді. «Доктор Остен Бонд», – вигукнув суперінтендант, – «він самий», – відповів Товстун. Бо вони потиснули один одному руки. Доктор Бонд із симпатією, суперінтендант напівофіційно, напівшанобливо, як людина, що оберігає почуття власної гідності, а також як людина, що перечуває неприємне втручання» але не сміє виявити свого невдоволення. Сержант знітився, почувши голосне ім'я знаменитого детектива-аматора. Генія, що розв'язав складні заплутані таємниці. Жовтого капелюха, трьох столиць, двох пер, золотої ложки і так далі, і так далі. Диявольська проникливість якого знову і знову змушувала професійних детективів – Заслужено почуватися бездарними дурнями, і чия відома всім дружба з вищими чинами з Колтаньярду, звісно, змушувала всі поліцейські влади поводитися з ним украй ввічливо. Так, сказав доктор Остенбонд після детального огляду, помер від кулі години півтори тому, бідолаха, хто знайшов його. Жінка, що щойно вийшла звідси, тутешня служниця, коли вона заходила поправити вогонь у каміні. Як давно? О, близько години тому. Чи знайдена куля? Я бачу, що вона зачіпила край цього латуного кільця. Сержант кинув погляд на суперінтенданта, який, однак, найрішучим чином утримався від виявлення будь-якого подиву. «Ось куля», – сказав суперінтендант. «А, десятична, тридцять вісім», – зазначив доктор Остен Бонд, роздивляючись крізь окуляри кулю, що лежала на долоні суперінтенданта, сплющена. Дякую вам, з мене досить». Суперінтендант звернувся до сержанта. «Ви можете покликати когось на підмогу і перебрати тіло?» оскільки доктор Бонд вже здійснив свій огляд. «Що ви скажете на це, докторе?» «Свісно», – озвався доктор Бонд, стоячи біля каміна. «Я бачу, що він курив цигарку». «Або він, або його вбивця. У вас є зачіпка?» «О, так, не без гордощів», – відповів суперінтендант. «Погляньте насюди, ваш ліхтарик, сержанте». Детектив витягнув з кишені електричний ліхтарик. Суперінтендант обернувся до підвіконня. «У мене сильніше джерело світла», – сказав доктор Бонд, виймаючи свій ліхтарик. Суперінтендант показав відбитки пальців на рамі вікна, сліди ніг на підвіконі і кілька ворсинок синьої матерії. Доктор Остен Бонд витягнув з кишені збільшувальне скло – і ретельно оглянув усі речові докази. Обивця має бути дуже високим чоловіком. Ви можете зробити цей висновок за кутом пострілу. На ньому був синій костюм, який він злегка розірвав об цей розщеплений край віконної рами. На одному чоботі у нього є дірка посередині підошви, а на його лівій руці усього чотири пальці. Очевидно, він зайшов і вийшов через вікно, оскільки порт'є запевняє, що ніхто, крім обитого, не заходив у вестибюль, ані ззовні, ані зсередини будинку, протягом цілої години до того часу, коли було скоєно вбивство. Суперінтендант гордо навів ще низку подробиць і на завершення повідомив, що він уже віддав наказ... Розсилати всюди опис, прикмет злочинця. «Дивно, що така людина, як Джон Франтінг, міг дозволити комусь залізти у вікно», – зауважив доктор Остен Бонд, а особливо бідно одягненому чоловікові. «Ви що, особисто знали покійного?» «Ні, але я знаю, що він був Джоном Франтінгом». «Яким чином вам це стало відомо, докторе?» «За щасливою нагодою!» «Сержанте!» – промовив суперінтендант, у душі дещо ображений. «Накажіть констеблю привезти сюди портіє!» Доктор Остен Бонд пройшовся взади перед кімнатою, вдивляючись у все петливим поглядом. Підняв папірець, що валявся на сходинці підвищення – яке вело з двох боків кімнати для лавок глядачів. Момохій глянув на нього і кинув його знову на підлогу. «Чому ви впевнені в тому, що ніхто не заходив сюди в другу половину сьогоднішнього дня?» – звернувся суперінтендант до портьє. «Тому що я весь час був у швейцарській сер. Портє брехав, але йому треба було дбати про свій добробут». Напередодні він отримав догану, за те, що всупереч правилам готелю відлучився зі свого поста. Скориставшись відсутністю господаря, він знову згрішив і боявся звільнення, якщо його провина виявиться. Вам було видно звідти весь вестибюль? Так, сер. Може, вбивця заліз сюди заздалегідь? боязко вставив сержант. «Ні», – заперечив суперінтендант. Подениця заходила сюди двічі. Спочатку, якраз перед приходом франтінга, побачила, що вогонь у каміні гасне, відправилася за вугіллям і потім повернулася з вугільною корзиною. Але вигляд убитого слякав її, і вона стрім голов вибігла з кімнати. «Так», – заважив партіє. «я бачив це». Він знову збрехав. За знаком суперінтенданта він вийшов. «Мені б хотілося поспілкуватися з цією поденецею», – сказав доктор Остен Бонд. Суперінтендант завагався. З якого дива прославлений детектив-аматор втручається в те, що його зовсім не стосується – але потім він згадав про дружні зв'язки аматора зі Скотленярдом Ярдом і послав заподеницею. «Ви сьогодні витирали це вікно?» – запитав її доктор. «Так, якщо це вам буде завгодно, сер. Покажіть мені вашу ліву руку. Ошелешена жінка підкорилася. Яким чином ви втратили ваш мізинець? Нещасний випадок, коли я просувала білизну, сер». «Будь ласка, підійдіть до вікна і покладіть на нього ваші руки. Але спочатку зніміть ваш лівий чобіт». Поденниця розплакалася. «Вам нічого не загрожує, голубенько», – заспокоїв її доктор Остен Бонд. «Поділ вашої спідниці обірваний, чи не так?» Коли поденниця пішла, полегшено зітхаючи і тримаючи в руках лівий чобіт, Доктор Остен Бонд добродушно сказав суперінтенданту. «Дивовижна випадковість. Коли вона пройшла повз мене в коридорі, я встиг помітити, що в неї на лівій руці всього чотири пальці. Глибоко шкодую, що розбив вашу низку доказів. Але я майже від самого початку був упевнений, що вбивця не заходив і не виходив через вікно». «Як так?» Тому що я гадаю, що він усе ще тут, у цій кімнаті. Обидва поліцейські озирнулися навкруги, немов у пошуках присутнього вбивці. Думаю, що він тут, доктор Остенбонд вказав на труп. А куди ж він заховав після самогубства револьвер? крижаним саркастичним тоном запитав суперінтендант коли до нього частково повернувся його апломб. «Я теж подумав про це», – широко посміхнувся доктор Остен Бонд. «Дуже мудре правило – зовсім не торкатися мертвого тіла, догляду професіонала лікаря. Але добре подивитися на нього, а нітрохи не шкодить справі. Бачите ви ліву кишеню його пальта? Помічаєте ви, «Як вона відстовбурчилася? Гоні міститься щось не зовсім звичайне, щось, що має форму. Засуньте-но в неї руку». Суперінтендант, підкорюючись цій пропозиції, витягнув із кишені мерця револьвер. «Ага, так і є», – сказав доктор. «Веблий-3, цілком новий. Спробуйте виняти кулі». Суперінтендант розрядив револьвер. «Так, три порожні гнізда. Дивуюся, куди він витратив дві інші. А тепер де ця куля? Зрозуміло вам, що сталося?» Він вистрілив, його рука опустилася і розтиснулася, і револьвер випадково впав в кишеню. Вистрілив що, лівою рукою чи не так? іронічно запитав суперінтендант. Безсумнівно, років 12 тому Франтінг був, мабуть, найкращим боксером-аматором легкої ваги Англії. Однією з причин цього служило те, що будучи шульгою, він ошелешував свого супротивника. Його ліві випади були набагато небезпечніші правих. Я кілька разів бачив, як він боксував. Після цього роз'яснення доктор Остен Бонд підійшов до сходинки підвищення і підняв клаптик тонкого паперу. Очевидно, цей уривок був перенесений сюди протягом із каміна, коли відчинили двері. Це частина листа. Ви знайдете обгорілі залишки другої частини в кутку камінної решітки. Очевидно, він запалив об неї цигарку. З бравади. Його остання бравада. Прочитайте, ну, це. Суперінтендант прочитав. Повторюю, я усвідомлюю, що ти мене любиш. Але ти вбив моє почуття до себе. І я завтра покину наш дім. Моє рішення безповоротне. Е. Доктор Остенбонд в який раз цілком задовільно, Порадемонстрував притаманний йому єдиним в своєму роді і швидким чином, що професійні поліцейські детективи – справжні тупиці. Люб'язно побажав суперінтенданту на добраніч, дружньо кивнув сержанту і з тріумфом пішов. «Я куплю жалобну сукню і поїду назад додому», – сказала Емілія Франтінг. Вона сиділа в своєму номері Копенгагенського палац-готелю. Ломекс Гардер щойно приніс їй англійську газету зі звітом судового слідства про смерті чоловіка. Засновком суду, у даному випадку, мало місце самогубства. Таємницю цієї, на перший погляд загадкової події, блискуче розв'язав шляхом свого проникливого аналізу Знаменитий детектив-аматор доктор Остен Бонд Кінець оповідання читав Аркадій Левицький